A beszélgetés, az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült, készült Karda Kristina Neve? Honnan? Van tó Nem tudok semmilyen egyéb múltbéli dologról. Szülök? Tegeződünk magázódók? Tegeződünk. Tegeződünk. Szüleim, anyukám budapesti születés, apukám pedig Szabolcszat Márbareg megyéből. Származik. De ez hogy van az egyik az Budapesten, a másik az megyével van meghatározva? Hova? Nem, nem, gacsá egy kis falu, és nagyon fiatal korában felköltözött Budapestre, néptáncolt majdnem 30 évet, és autószerelőként dolgozott, ugye azt is tanult a Budapesten, és akkor így Budapesten ismerkedtek össze. Testvér? Van egy öcsém, ő 11 évvel fiatalabb, mint én. Györgni erre van is hivatkozás, mint csapatkapitány a többiekkel, hogy milyen furcsa azokkal együtt igen, lenni. Igen. Igen. A jegyzeteim. Az eszem egy részét meg az emlékezetemet a jegyzeteimben tartom. Te most főfoglalkozású sportoló vagy? Igen, igen, igen. Hogyan tekintenek rád a szüleid? Ugye a petőfi szülei nem voltak büszkék arra, hogy költő a fiók, a szülők, mennyire még mielőtt sikereid lettek volna. Tehát az egész, ahogy alakult, mit mondtak, hogy édes lányunk, nem azért neveltünk, hogy, vagy nem volt ilyen mondat? Nem, nem volt ilyen, ugye én már... Legyél boldog, és az nekünk elég. Így van. Anyukám óvónő, és mikor két és fél éves voltam, akkor még ugye nem jártam az óvodába, de elmentem vele egy, egy úszó foglalkozásra, amit a, az óvodával vitte ugye a gyerekeket, és akkor mondta az úszó, hogy hát Hugi ugorj, én meg a két méteres mézve beleugrottam, és igazából ugye innen indul az az egész. Helyi voltál? Kettő és fél. És ki ki? Senki, kimáztam. <sengi> kimáztam. <sengi> Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Amilyen benyomást kell ez olyan is vagy? Tehát egy ilyen slágfertik, barátságos, a kinézeted alapján azért egy, egy, egy olyan valaki, akivel az ember nem húz ide nem is közvetlenkedő, tehát még miért félreértenéd, amit mondok, nincs benne semmi tehát hogy ilyen vagy-e? Szerintem igen. Tehát nem, nem vagyok egy nyitott könyv, nehezen nyílok meg, de akinek megnyílok, azért bármit képes vagyok megtenni. Mennyire evidens az, hogy egy élsportoló beszél? Tehát, hogy itt ülsz és beszélsz? Nálom ez evidens, szerintem ez, ez hozzá tartozik. De ezt beléd nevelték, nem nevelték beléd, de azt mondták, hogy neked ennek eleget kell tenni, eleve ilyen voltál. Szerintem eleve ilyen voltam, meg ugye a családban nagyon sok pedagógus van, és szerintem ezt, ezt így nagyszüleim is pedagógusok voltak, és, és szerintem így végig hoztam egész életem, hogy így neveltek. Könnyebb beszélni akkor, amikor közben sikeres? Hmm. Bizonyos dolgokról biztosan. A győzelemről mindenképp könnyebb. Egy meccsről könnyebb beszélni, ha nyerünk. Mennyire van kifulladva az ember négy negyed után a medenceparton, amikor elkapja őt az M4 riporter, és azt mondja, hogy kedves garda, és akkor várja, hogy hosszú beszéljen? Igen, és akkor az amerikaiakkal, görögökkel, spanyolokkal, amerikaiakkal? Igazából szerintem azért nehéz, mert, mert nagyon sok szituációra nem is emlékszünk akkor még, a, tehát hogy olyan flóba vagyunk a meccsen, hogy. Ez hogy... mindig így volt? Tehát amikor kicsiként, vagy ez később lesz, ez az élsport velejárója, amikor más a tét? Szerintem ez az élsport velejárója vele inkább. Menet közben később jönnek meg az emlékek? Vagy később se? Videózással visszajönnek. Aha, tehát egy külső emlékezet. <gül> igen, kell. igen, igen. Ami azt jelenti, hogy annyira oda koncentrálsz, hogy... Oda is koncentrálok meg, meg az a lendület, a, a szív, a hajtás, hogy nyilván oxigén sincs túl sok néha, ilyen is előfordul. Milyen a kapacitásod? Azt mondják, hogy jó. Van ilyen mérés, hogy víz alatt mennyi idő, vagy ilyen is? Nem, a Városmajori Szívklinikán van futóterheléses teszt, és ott az alapján, ugye ott a légzést is vizsgálják, és az alapján van ez bemérve. Ott vagy a medencében. Milyen posztom? Most átlövő. Női vízilabda, csak hogy tisztázzuk. Um, mit látsz? Tehát, a, tehát mi az, ami a, a, a nézőteretbe, tehát mire fókuszálsz? Csak a meccsre. Tehát a érted, de nem a, med, nem a medencén látom. belül. Nyilván azokra a lehetőségekkel. mögé nézelet, tehát amikor a kapus kidobja a labdát, akkor azt csak akkor veszed észre, ha előtted van, az ordítást hallod, azt se hallod, mert sok a néző. Honnan veszed észre a labdát, hogy hosszan indít a kapus? Hát én általában olyan poszton játszom, ugye ez a rossz kéz oldal, tehát a balkezes oldalon játszom, jogkezesként, és tőlem indul a támadás, tehát egy ilyen kvázi irányító poszt. Jó, de a labdát amikor megkapod? Igen, hát akkor Ott, körbenézek, hát ez, ez uh, nyilván gyorsan megpróbálom fölmérni a A ma válogatottnak hány ember? Hány emberből válogatnak a kapitányok? Mert ugye Durván új... 20-25. Mennyire ismered őket? Az egyiket nagyon ismerem, hogy ő már 11, évig, 11 éven át a klubban is az edzőm volt. Nem most, ne, a, a, arra is, Vagy is a csapattársaihoz. Ez hány csapat? Ez a közelhőző ember. Fradi, uvs -e, Eger, Dunajváros, ugye most a a Mataróba van, de, de őt azért elég régóta ismerem. Hát durván 5-6. Csapatkapitány? a. Azért vele már elég régóta együtt játszom itt a válogatóba. Korosztályilak ugyan vagytok egymással? Ő hát az most idősebb Ő az idősebb, kettő évvel hogy Te vagy a csapatkapitány? Igen, de ott is van nálam egy, egy játékos, aki egy évvel idősebb de, igen? de vannak azért a válogatottban is Fiatalabbak uh, Milyen együtt a csapatkapitánysággal Amivel a többiek nem rendelkeznek Higgadság Az mindenképp, szerintem az fontos egy ilyen, egy ilyen irányítás, hogy mindenki hallgat rá és elfogadja azt, amit mond. Határozottság. Szerintem ezek a legfontosabbak. Amikor téged mennyi ideje vagy csapatkapitány Dunajúvárosban? Hat éve, öt-hat éve. Ez nem, nem tegnap volt. Az nem. Nagy előrelépés? Nagyon nagy. Vissza lehet-e utasítani? Visszalöhet, de nekem meg se fordult a fejembe, hogy... Dicsőség. Igen. Akkor még fiatal, tehát 24 évesen. Sok mindent tudok, de természetesen sokkal többet nem. Kedves Garda Krisztina, legyen szíves engem kioktatni, vagy tájékoztatni arról, hogy maga női vízlabda. Az mióta van ugye, én... Nekem az egyetemen a Horkai Gyuri volt, az társam, a GameZolit ismertem, a Faragót, a Csapót. Én nem emlékszem arra, hogy abban a, még az operenciás tengeren túli időkben lett volna a női vízilabda. de lehet, hogy rosszul emlékszem. Vagy <kül> te si tudod. A pontos évszámot én sem tudom, de azt tudom, hogy már 94-ben, amikor, amikor születtem, akkor már azért sikereket ért el a női vízilabdázás. És már természetesen előtte is azért volt néhány. És olimpián mióta sportágaztul? 2000. 2000. Mit tud egy olimpia? Mit tud egy olimpia, amit nem tud senki más? A négy évente van. De mit tud még? Tud-e mást? Mit az tud... első olimpia. Mi az, nem... amiért az olimpiára úgy hivatkoznak a sportolók, mint és most szentékosan nem mondom, hogy minek hasonlítanám össze, egyébként ezt akarom megérteni. E, amikor az első Neked olimpiámra mentem? El kettő. Kettő. Melyik volt a másik? Tokió és Rio. Az. Rio. Tehát, mikor Rio-ba mentem, akkor, akkor nagyon nagy stresszbe voltam, hogy ó, uh, ez az olimpia kiskorom óta erre készülök. Mennyire kiskorodóta? gyakorlatilag attól a két és fél éves koros vízbeugrástól, okay, a vízilabda az mit? 11. Oké, okay, de egy gyereknek hogy lehet, te hogyan kerül be a gyerek horizontjába az olimpia? Vagy el akar menni moziba, a... csokit akar? Néztem az összes sportágat, én nagyon szeretem a sportokat nézni, a kézilabdát a mai napig követem, de, de természetesen más sportokat is, és akkor ugye ment a tévébe, és néztem, és, és mondtam, hogy egyszer én is ott leszek. És amikor ott voltál, olyan voltál, -e, mint ahogy elképzelted? Most nem az eredményről beszélek magát, a tényt. Ott vagy. Ott vagy Rióban, ott vagy Tokióban. Belért a sport nélkül, szerinted mikor jutottál volna -e, Rióba, vagy ja, valószínűleg Tokióba? Valószínűleg soha. Tokióban nem voltam, Rióba, az nagyon szép. Ö, Mennyi szabad? Volt Nem, valamennyi? nem sok. Semmi? Hát ugye Tokióba sem ennyi, mert hogy el, volt. COVID volt. Rióba, ott fölmentünk a Krisztusszoborhoz, de nagyjából ennyi volt a szabadidő. Ugye azért a vízilabda egy olyan sport, ami a legelejétől a legvégéig tart az olimpiának. Olimpiai falu, találkozás másokkal, ilyeneket szoktak Igen, meg. igen, volt ilyen, azért nagy sportolókkal találkoztam, de aztán rájöttem, hogy a, a, az én sportágamnak meg mi is nagy sportolói, meg én is sport, nagy sportolói vagyunk. <hül> annak a jegyzeteim, Már kicsi korom óta az életem része a sport, óvodában és iskolában is úztam és karatéztam. Melyiket hamarabb? Az úszás. És hogy jött a karate? Egy baráti társaságban már a gyerekek karatéztak, és akkor ahogy nem próbálod ki, de kipróbálom, és megtetszett. Aztán Mi az egy a miatt abba kellett hagyni? A térdemen van egy csontkinövés, és amikor elkezdtem nőni, akkor nagyon fájt. És akkor az orvosok azt javasolták, hogy hogy ezt, ezt a sportágat teszne, és ha lehet, akkor inkább vízesportágat válasszak. Mikor váltottál az úszásról a vízilabdára? Mikor 11 éves voltam körülbelül. Melyik úszás nem ment? Nem volt. Tehát én annyira nem voltam keményen ebbe az úszásba, hogy még úszás nem meg legyenek, A hátúszást azt nem szeretem, <gül> az biztos. Este nevelkedtem, mert 2013-ban Dunaujvárosban igazoltam, 2013-ban akkor voltál 19 éves. Igen. Addig hol? Addig a Honvédban. Miért igazoltál Dunaujvárosban? Akkor... Ezzel kvázi feladva a fővárosi létedet is? Vagy nem kvázi? Hát az érettségizni, itt érettségiztem Budapesten, tehát akkor még egy ilyen kétlaki életet éltem. Aztán... Ugye a Honvéd az akkor egy nagyon fiatal csapat volt, 13 nyarán kerültem be a felnőtt válogatottba és, és lépnem kellett, hogy tovább továbbfejlődhessek. És ez Dunajvárosban Városban. Mindegy, volt... nagyon sok csapat megkeresett, de én akkor úgy döntöttem, mivel már ugye korábban is ismertem ott az edzőnt, mert ő utánpótlás válogatottba volt az edzőm. Jó ja, Mihók? igen. Uh, így, így mellette döntöttem. Én nem ő sporti portál, ezért ha biztos vagyok benne, akkor is inkább kérdőjelet rakok jó, oda. Jó, jó. Uh, ő volt azért, az amiért oda a el? Őt ismertem, tudtam, hogy milyen módszerei vannak. Azért már az IFI, LB, meg a Junior LB-n is jó eredményeket értünk el. És akkor így végül is egy ilyen nagyon hirtelen szituációban mondtam azt. Telefonáltunk, megkérdezte, hogy hogy állok a döntéssel, és akkor mondtam, hogy hát jó legyen. Mióta vagy ott lakos? Ott lakos vagy egyáltalán? 14 óta. Tehát következő évben már le is költöztem. Semmi közöm nincs hozzá, mindenre mondhatod azt, hogy nem válaszolsz, ilyenkor az ember kap egy lakást, bér egy lakást, hogy van? Először kollégista voltam, jó néhány évig, aztán pedig a albérletbe költöztem. Ami a te költséged? Nem. Ezt a klub a klubi a lakás, és akkor ott élek. Ugye ennyire még vannak adatok a fejemben, hogy legutóbb arról hogy milyen furcsa, hogy azt válogatotban igen, de a klubban elvesztetted ezt a tizen... Most már hány éves kapcsolatot? Tizenegy. Ezt elvesztetted. 11. Milyen elveszteni egy tizenegy éves kapcsolatot? Milyen találkozni egy új edzővel? Annyira azért nem volt úgy, ugye már korábban másod edzőként volt Dunajvárosban, vadlajos. Igazából az volt furcsa, hogy eddig Dunajváros szerelésben találkoztunk, most meg a válogatottban. És Mi? más csapattársakkal vagyunk. Mi múlik egyedzőn? Minden? Mi? Kifedezett fel? Ki mondta, hogy ez a garda ez te bárki is? Először Pálinkás Tamás mondta, ő még a Honvédben volt egy edzőm. Ő... azt mondta, hogy? Hát, hogy, hogy azért úgy hogy ügyes vagyok. Aztán... Mi alapján mondta ezt? Jól lősz? Jó, már akkor is azért erősetlőttem lőttem a koromhoz képest, de tőle azért elég sokat tanultam. Aztán, aztán azért Mihó Katila volt volt az ifi válogatottba aki aki azt mondta, hogy itt azért lehet több is. Egészen más lenne az életed, ha nem lennél válogatott. Tehát, hogy Dunajvárosi játékos lennél, de nem lennél válogatott. Most mi nem tartunk ott, hogy olimpiai, univerziá, de egyebek nem mondom azt, hogy egyszerű mezei, mert ez egy lenézés lenne, és én nem akarom ezeket hierarchiába állítani, de kíváncsi vagyok a véleményedre. Lehet, kíváncsi vagyok arra, hogy test, hogy életlenül. Lehet, hogy akkor nem Dunajvárosi vízilabdázó lennék, és lehet, hogy nem is lennék már vízilabdázó úri a különbség? Szerintem, igen. Alapvetően mi a különbség? Ha kivonod egy, egyikből a másikat, ami egyébként lehetetlen, akkor mi marad? Hát, mivel lehet érzékeltetni egy outsidernek, aki ezt nem érti hogy mi a különbség? Szerintem a napi rend, meg az, az éles stílus. Tehát, hogy még nálunk nem az van, hogy reggel nyolckor bemegyek dolgozni, délután négykor hazamegyek, délután <coughs> programokat szervezek, hanem én edzésre megyek, Utána pihenek, utána este megjedzésre megyek, egy héten van két meccsem, van egy pihenő napom. Nem akarok udvarítlen lenni. Nem egy rossz pillanatodban, amikor például nem jönnek az eredmények, nem érzed úgy magadat, mint egy versenyló. A szónak abban az értelmében, hogy kizsigerelve, minden percét beosztva, az élet élvezetei részét nagyon sokszor nem megélve, mert nincs rá idő, nincs energia. Persze, ez jár lemondásokkal is, és ez ide tartozik. Volt, hogy már ez átfutott a fejemen, de, de valami mégis a vízilabda szeretete visszavitte. Mi a Tehát, a vízilabdában, Én szeretek játszani, társasozni is nagyon szeretek, és és jó megverni az ellenfelet. Milyen egyszerű? Az kemény. <gül> Sokszor fájdalmas, de apukám megtanította azt a... Ő mindig azt mondta, hogy, hogy az előadáson már csak játszani kell, és a próbákon kell meghalni. És, én... <coughs> és ezt mi alapjában mondta édesokad? Hát a 30 év tapasztalat. A névtánc? Így van. Meg tudom érteni. 2011-ben, 12-ben tagja voltam az ifjúsági válogatottnak, 2012-ben és 13 ban pedig a junior válogatottnak, 16 ban és 21-ben tagja voltam az olimpiai csapatnak, 19-ben pedig univerziádét nyertem. Hobbia olvasás, utazás, kirakózás, <coughs> ez a társasjáték? Nem, ez a puzzle. a puzzle. Rosszul mondtam, mi a társasjáték? Ez itt nem szerepel. Bármilyen stratégiai társasjáték, akár egy kinevet a végén is lehet, vagy monopoli Éppen ami van. Jelenleg még kertészmérnök, illetve edzői szakon tarulok. ez a még. Ez mit jelent, hogy még nincs befejezve? Igen. És mind a kettőben lesz fejezve? Reményeim szerint igen, azt, azt szeretném. Ugye, ahogy haladunk előre a te életkorodban, hogy egészen 17-től 29-ig vannak nálam jegyzetek. Ugye ez az U17-es Európa-bajnokság ezüst, ez 2011 Madrid, ez tehát 2011 és 2024 doha világbajnokság ezüst. Mi a cél Párizsban? Nyerni. Persze nyerni, mindenki ezt mondja, de én nem szeretek így jósolgatni, meg megelőre látni, én azt szeretném, hogy meccsről meccsre jól játszunk, és aztán majd kialakuljon egy olyan eredmény, aminek tudunk örülni. Oké, ilyet edzők szoktak mondani. Hát ez a nesze semmi fog jólni. Á, azt mondom meg, nekem, légyél, hogy szíves, hogy mi az alapvető motiváció? Tehát mi az, amiért, ha megkérdeznél engem, hogy én ezt miért csinálom, meg tudnám mondani, de akár hiszed, akár nem, nem fogom ezzel húzni az időt. Te, amikor reggel felkelsz, felkelsz és elindulsz edzeni, meccsre, izé, mi mindig más, az az izé, jelenti, mi a motiváció? Mert ugye, ha olyan lennél, mint agárnak a nyúl, az nem az igazi, mármint a mű nyúl, mert ugye azt egyrészt sose éri utól, másrészt, ha utoléri, akkor sok örömét nem lenni benne, mert nem igazi nyúl. Mi neked a motiváció? amiért nap, mint nap felkelsz, és csinálod ezt tizen? 7 éve. 18. 7 éve. Ez beleszámít a nyugtípa? Vagy ne kérdezzek hülyeségét? <síns> nem nem tudom. <síns> szóval... Egyszerűen csak szeretem a vízilabdát, és azt gondolom, hogy még, még mindig tudok fejlődni, és hogy napról napra jobb legyek. fejlődni a -e hova? Ez határtalan. Értem, de mit jelent ez a esetedben a fejlődés? Jobban célzol, jobba, jobba csapatunk, de szá... Ö... nem akarok példákat mondani. Hova van még fejlődés? Talán, talán jobb kapcsolatokat kialakítani a vízbe, több technikai jobb, dolgot jobb megtanulni. Jobb kialakítani kivel? A társaimmal. Tehát, hogy ilyen pá ezek páros kapcsolatoknak hívjuk, hogy mondjuk nem nézek oda, de akkor is ő is tudja, és én is tudom, hogy mondjuk megy oda a labda. Hány klubtársad van a válogatottban? Kettő. Magyarul, hogy a válogatottban meg kell szokni, vagy meg kell tanulni az újakat? Igen. Könnyen megy? Könnyen, azért elég régóta... Ismerjük is egymást, szinte mindegyikkel játszottam egy klubban, nagyon sokan játszottak Dunai Városban is. Volt, akivel még ifjiválogatotban is együtt játszottunk, volt, akivel a Honvédban játszottunk együtt, úgyhogy... Mindig szeretjél vízilabdázni, volt voltak olyan pillanatai, de amikor nem volt kölcsönösen jó a viszonyot a Volt, volt, amikor nem volt annyira jó. Ez mit történt bekövetkezni? Az egyik, az, az még nagyon az elején volt. Akkor mi történt? <kül> Egyszerűen csak csúnyan beszélt valami az edző, <gül> és akkor ezt még, még fiatal fejjel, ezt nagyon nehezen dolgoztam fel. Maradjunk itt. Nem kérdezem, hogy mit mondott, az a csúnya beszéd, hányves 13-4. Az a csúnya beszéd, amit hallottál, olyan csúnya beszédet te az kívül korábban hallottál-e valaha? Vagy ott hallottál életedben először ilyet? Nem, nem. Mert hallottam már a rosszabbat, és igazából csak egy leszidást kaptam, mert elrontottam valamit. A leszidás bántott, vagy a leszidás is bántott, és a formája is? Inkább csak a leszidás. A formája nem? Nem. Tehát az abban elhangzó adott esetben obszészavak voltak benne? Nem. nem. Akkor csúny, az, az mit jelent, hogy csúnyantad? Kijaválva, indulatosan azért 13-4 évesen, amikor még úgy, azért ugye nincsenek nagy kiabálások, vagy nem voltak kislányként ott nem kiabálnak keresem, az emberek. Nem keresem a korrektséget, tehát most nem, nem ülök fel valami trendi lóra. De így 16 évvel idősebb fejjel nem gondolod azt, hogy nem kellett volna ezen a módon beszélned, beszélni veled, vagy azt mondod, hogy ez szükséges volt ahhoz, hogy ugye sportolókkal azért nagyon, hogy ugye van a külvilág. A külvilág elítélni ezt az embert, és akkor jössz te, és elmondod azt, hogy ha bár mély depresszióba estél ettől, mégis, az egyet fejlődésed folyamán sokat köszönhetsz ennek, és miközben én biztatlak téged arra, hogy utáld azt a palit, vagy nőtt, teljesen mindegy, te azt mondod, hogy érted azt, hogy én miért akarlak téged erre rávenni, de te erre nem vagy hajlandó. Abszolút értem, de szerintem ez, ez néha fontos, és, és én akkor nyilván nem köszöntem meg ezt, hogy hú de jó, hogy ez így történt, de, de utólag azt mondom, nem is kellett 16 év, azt mondtam, hogy, hogy ez nagyon jó, hogy ezt akkor ott megkaptam. Azt mondaná nekem, légy szíves, nem tűnsz egy érzéketlen nőnek. Láttad-e -e rajta az az az akinek szándékosan nem kérdezem a nevét, hogy ez rád ott milyen hatást gyakorol? Nem hiszem, nem szoktam ezeket kimutatni. Azért nem vagy teljesen farc. Nem, nem, nem. Hát azért mondom, hogy azért, azért elvileg volt -e ennek más tanúja. Volt persze, hát ott volt az egész csapat. De, Val... de más ugyanígy kapott. Tehát, hogy én ezt értem, de ez mentség? Jó, nem, de én ezen nem, most már nem akadok fenn ezen, okay. tehát... ha én most azt mondom, hogy de ezt akkor nem így kellett volna, vagy úgy, hogy ennek más tanúja ne legyen, akkor azt mondod hogy fiala, ne finomkodj. De szerintem ebben semmi olyan nem volt, ami, ami rossz lett volna. Szerintem néha keménynek is kell lenni. Én ezt címnek. értem, de tapasztalhatod permanensen, hogy változik a világ, és ami tegnap nem volt jó, de elfogadható volt, az már a nem jó és nem elfogadható. Papucs a segre, a popsira, a fenékre, elnézést. Volt. Nem, ez, ez kizárólag valamit elrontottam, többiek is másik edzésen ugyanúgy elrontották, szimplán csak indulatos volt a Voltál-e valaha indulatos te így mással? Csapattaggal? Uh, szerintem nem. Visszaemlékezni rá? Hogy, hogy én voltam-e arra? Igen. Igen. Igen. Hát kiabáltam már csapattársaimra, persze azért szerintem csapatkapitányként ez, ez azért néha... Vízben, ha... vízen kívül? Is is. Mit lehet hallani a medencében? Sok mindent is. És kevés dolgot is. Tehát ez. Hány ez, ez szótag az, amit nagy valószínűséggel úgy tudsz elmondani, hogy a másokhoz el is jut? 5, 6, 7? Hát néhány szó, igen. Látod rajta, hogy hallja? Ez az izi, ami a fejeket van, ez mennyire, a fülvédő, a többi, az mennyire szűri meg a hangot megszűrű, de van aki még, mivel ugye nekem rövid a hajam, én nem hordok gumisapkát a vízilabdasapka alatt, de a csapat nagy része, gumisapkát is hord, és van, hogy még az is ott a fülnél van. Bár a víz meg ugye, tehát a az víz meg, meg amúgy is, vezeti, igen. Tehát ez egy... Azért, de látszik az embere, ha hallja, vagy nem hallja. De ha nem hallja, akkor többször szólunk a másikhoz, és akkor előbb-utóbb csak meg hallja. Mennyire lehet neked visszabeszélni? Mi csapatkopitájnak? Próbálkozni lehet, de nem gondolnám, hogy szükségszerű. Mivel jár együtt? Semmivel, mivel csak elmondom a véleményemet, hogy szerintem ez nem biztos. Van-e csapatkapitányként, játékosként megbeszélés, pró-kontra-jó-rosszról, Uszodán kívül? Van, igen. Van-e barátság? Ugye? Nekem a csalódás volt, ugye, más korosztály vagyunk, én egy illésrajongó voltam, az illés együtt, és bármit kell, mond egy szörény. Mond, pont, persze. És én azt hittem, hogy ők barátok. És aztán kiderült, hogy nem barátok, és ez egy teljesen part. Tehát én azt szerettem volna, hogy barátok. Megkérdeztem volna a John Lennont és a Paul McCartneyt is, de azt csak olvastam, hogy ők se <gül> voltak barátok. Én ezen teljesen kiakadtam. Nálunk van. Ez egy szerintem fontos is, hogy hogy a csapatban is jó hangulat legyen, azt nem állítom, és azt nem is, szerintem olyan nincs is, hogy mindenki mindenkinek a legjobb barát. neked van barátod a válogatottban is, és Dunai városban igen, igen, is? Igen. igen. És nem, ugyan, és, és nem ugyanaz a... Tehát úgy testi lelki, hogy találkoztok, beszélgettek, igen, telefonáltok. Igen. Hány lépés van az edzővel? Tudom, emberre válogatja, Persze. hiszen Nem tudom, hogy azért nem baráti a kapcsolat nyilván, de, de sok mindent meg lehet beszélni. Nem csak vízilabdás dolgokat. Ha tíznek veszük a te társasági életedet Dunajvárosban, abból mennyit tesz ki a sportból adódó létezés? ebben azt is kérdezem, hogy mennyire találkozol és beszélgetsz másokkal. Ugye beszélgettünk, istente vagy az egyetlen, akivel ugye sportolóval beszélgettem, vagy beszélgettünk most még a felvétel előtt, és ugye arról volt szó, hogy az ember mennyire elfoglalt. Nagyon ritkán, nyilván általános iskolai, gimnáziumi barátokkal, de nagyon-nagyon ritkán. Ha neked valaki egyébként programot ajánl Dunaujvárosban, máshol most egyébként nagyon készséges volt, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, mennyire kell nézned, oké, most Olimpiát végképpen a naptáradat az, hogy találjál másfél órát, két órát, három órát? Szerintem, ha meg tudom oldani, akkor, akkor én szakítok arra időn, mert szerintem ez fontos. Mennyire, mennyire vagy időben a magad, ura? Magam ura vagyok, de, de sokszor szoktam elnézni az időt. Ki lehet-e Tehát van-e igazolt mulasztás, és ha igen, nincs, nincs. nincs. Hát igazolt, ha valaki sérült, beteg, ilyenek, de hát az, hogy most nincs kedvem, olyan, olyan azért nincs. Az olimpiai bronzzal összefüggésben van magyar arany érdemkerested? Igen. Tudsz annyira örülni a sikernek, mint amennyire bánkodsz a vereség miatt? Igen. A mosolygásod alapján te alapvetően egy pozitív életszemléletű valaki vagy? Szeretem a, a boldogságot, a mosolygást, de azért át tudok esni néha a ló másik oldalára is. Mitől? Apró dolgoktól. Könnyen megbotlás apró dolgokban? Nem, nem könnyen, de ha megbotlok, akkor, akkor azok amúgy nem nagy dolgok. Ez most így furcsán hangzik, de. De nem, én értem. Értem. de azok nem tudnak annyira mélyre vinni, mint amennyire. gondolkodom, hogy hogyan fogalmazzam meg jól és érthetően, és hogy ne legyen félreérthető sem. Ugye ott vagy egy csapatban, most már csapatkapitányként, ott van egy egyesület, hol húzod meg, ha egyáltalán meghúzod azt a határt, amire azt mondod, hogy ez még az én dolgom, ebbe már nem beszélek bele. függetlattól, attól, hogy egyébként van róla véleményed. Ha Visszakérdeznél, hogy én ezt miért kérdezem, nem árulok zsákba a macskát. Ugye itt valójában Bíró Attilának a leváltása a kapcsán kérdezem ezt, és akkor levittem a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten az én dolgom is, persze mindenkinek van mindenről véleménye, de nekem ebben az esetben az a dolgom, hogy, hogy vízilabdázzak, és ha egy másik edzővel, akkor egy másik edzővel, ha ugyanazzal, akkor ugyanazzal. Tehát nem gondolom, hogy nekem ezzel kapcsolatban ki kéne fejteni a véleményemet. Van? Mindenkinek van mindennel kapcsolatban. Vele? Tőle? Nem vele. Tőle. elbúcsúztál. Igen, értem, neki egy üzenetet. De nem beszéltetek személyesen? Nem. Ugye az volt a hivatkozás, hogy. mégis volt az egy hivatkozás, most ugye elvesztettem. Azt mondja, hogy ha az. Az év fő világverseny, az általuk irányított csapat nem végez az első négy hely valamelyikén, akkor valaki automatikusan meneszthető lesz, függetlenül attól, hogy az előtte való időben milyen sikereket ért el. És hát Bíró Attilának azért voltak sikerei. Voltak persze. A te csapatkapitányságod múlik-e a csapat sikerességén? Tehát adott esetben, hasonló ismérvek mentén lehetne meneszteni, három veszített meccs, uglik a csapatkapitányság. Ezen még sosem gondolkodni. Hát ez kell velem beszélgetni. <gül> Szerintem nem. látod de mások szemében legyen az edző, vagy csapattársaid, a fáradtságot, vagy látszod bármit is a szemükben, amit adott esetben megkérdezel, vagy azt gondolod, hogy ez az ő dolguk, majd megoldják. Ne kérdezz vissza, hogy mire gondolok, bármi látod, szerelmi igen. csalódástól, a fizikai fájdalom. Igen, szerintem azért ez eléggé, szerintem a nők nagy része ezt kimutatja. Rákérdezel? kérdezel Rá, igen. Válaszolnak-e? Hmm, Többé-kevésbé. tudsz -e valamit tenni annak érdekében, hogy a dolog megoldódjon, miközben nem a te életed? Ha a tanácsot kérnek, akkor mindenképpen valamit segíteni, igen. Mi a különbség a nő és a férfi vizelabda között, vagy semmi? Szerintem a női sokkal durvább. Miből adódó? Talán a fürdőruhanatsága, Áj, A fürdő... ez most konkrét. Végre valamit nem értek. Mi az? a fürdőruha? És nem, nem. Hát ugye a lesz, teljes, lesznek? teljes testet, tehát hogy nyilván ott, ott nagyobb felületet fed a fürdőruha, és jobban lehet, lehet ráncigálni, ráncigálni. jobban Lát, lehet... Látod, hogy fel, igyekszem fölvenni. a... Igen, igen, igen. És ez, ez hívja a másikat a ráncigálásra? Sok-sok mm, embert, igen. Tehát, hogy kézen fogható, hogy ott van. Mit hoz még? De miben, miben, mit mondta, mit mondta, hogy micsodább? Durvább. durvább. Ne, nem tudom, ugye nem játszottam fiúk közt. Pont ezt akartam kérdezni. Ez nem, hogy fiúkkal se játszott, nem. nem? Hát egymás ellen játszottunk edzőmert de nyilván ott azért figyelnek ránk, meg, meg odafigyelnek, tehát ott, ott nem arra megy ki a játék. De ahogy én hallottam, azért nálunk nálunk azért, azért keményebb a víz alatti munka. És ezt mondanád első számára, első személyben is? Előfordult már, de, de nagyon ritka. Tehát ahhoz, hogy a karatéból megtanultam egy olyan, egy olyan... Tehát ott azért odafigyelek magamra, hogy nem kezdeményezek csak úgy. A barátnőm nem pacifista, mert azért az egy nagy tévedés lenne, ha valakiben az erőszakmentesség az mindjárt a pacifizmus elő, ugye akkor kiderül, hogy én mennyire nem értek ez a történethez, de a fociból még a taktikai szabálytalanságot is törölné, és néhány nappal ezelőtt, mármint a felvételünkhöz képest, Dola Tamással ugyanígy beszélgettem, és vele is nagyon jól sikölt a beszélgetés, és egy nagyon jó riportal vagy, hogy ezt így nem Szorulsz Köszön rá. Uh, és tőle is megkérdeztem, hogy uh, mi lenne, ha kiiktatnánk a vízilabdából a szabálytalanságot, és elmondta, hogy erre miért van szükség. Mit mondaná valakinek, aki eleve azt mondaná, hogy, hogy neki ez nem fér A női vízilabda úgy jó van, ahogy van, de a szabálytalanságot ő... Lehet-e valakiből jó vízilabdázó úgy, hogy közben nem hajlandó szabálytalanságot elkövetni, rá lehet-e venni bárkit arra, hogy tanuljon meg szabálytalankodni. Mert egyébként a civil életben, ahonnan jön, ilyet nem lát, nem csinál. Nagyon furcsát kérdezte? Hát kicsit igen. <gül> Én <Élet -szerűt lett? gül> uh akkor senkit kételező, nem arra nevelnek. hogy Ott vagy a strandon, valakin van egy egész, milyen fürdőruha, egész igen, Hát eszedbe nem jut, hogy ráncigáljad. Bemész a vízbe, elkezded ráncigálni. Hogy van ez? Hát a szituáció adja. Emlékszel arra, amikor először megráncigáltak, vagy emlékszel nem, arra, amikor persze. először te ráncigáltál meg? Igen, igen, igen. Melyiket idézed fel elő. Az el, amikor engem ráncigáltak meg. Meglepette. Nagyon. Meséltek-e arról, hogy milyen lesz? Nem, azt nem. Csak az, hogy majd lehet, hogy leszakítják a fürdőruhát, vagy... És leszakították? Nem el? volt olyan, igen. És minden fürdőruha ott van egy másik? Fiatalabb koromban igen. Úgy játszottam, hogy a, ugye ez páncélnak hívják, ez egy cipzáros fürdőruha, és alatta volt egy úszódressz. Akkoriban nagyon sok embernél a bikini is divat volt, hogy egy bikini alsó fősöt vett fel a páncél alá, de azóta erről ahogy, ahogy idősöttem, azért elő, erről leszoktam. Az, ami rajtad van, az letéphetetlen? Nem, nem, le lehet épp. De a letépnék, akkor hát akkor ezt. kiúszok, és akkor valahogy kimászok a medencéből, és rá, vagy ráveszek egy másikat, vagy kicserélem. És nem kattál ráncigáltál meg most? Én még sosem téptem le senkről fürdőruhát. De rólad már próbáltak? Hát, persze. Ez amúgy nem feltétlenül akarat kérdése. Tehát van, hogy mondjuk úgy egy mozdulattal is így végig lehet szakítani. Tehát ez, ez anyag kérdése, hogy mennyi ideje használja az illető, azért a klór azért az ott használja benne. Csupa olyan kérdések, más nem kérdezni, de én, én még hülyeség kérdekelnek, csak ez a klór emiatt. Egy fürdő, amit most használsz, az mennyi ideig lesz rajtad? Tehát ha nem szakítják el, akkor mikor szól neked az edzőt, hogy kardavehetsz egy újat, Vagy nem tudom, mi hogy mi van. Vagy te választasz ujjat. Hát van olyan, ami már azért 6-7 éve megvan, de nyilván több is van, tehát nem minden nap azt hordom. Hányszed, Sok, nagyon. Mondjuk egy, egy világbajnokságra azért van kettő, tehát kettő fürdőruha. <hül> az egyik az a pót, ugye, ha esetleg valami baj. Változik bajja. egyébként, tehát van ilyen, hogy nemzeti, és akkor ami az egyik olimpián van, az tudja, hogy a következő olimpián van, nem. Van, igen. Tehát ugye a, a design is más, van, hogy a, a sponzorok is mások, akár a gyártó is más, tehát azért vannak ilyenek, hogy külön, különböző évek, különböző fürdőruhák. Hogy lehet megérni abból, hogy valaki válogatott vízilabdázón? De a már majd fogsz kapni életjáradékot és abból adódó, hogy harmadik volt. Igen. De az, az már most van? Nem, az 35 az éves kor után. Ez még odébb Igen. Nem kell tárulnod. Nem. Milyen érzés az, hogy foglalkozású sportoló vagy? Ha megkérdezik tőled párhol, hogy te mivel foglalkozol, azt mondod, vagyok. Igen. És hogy reagálnak rá? <kül> Hát először azt mondják, hogy hú, ez nagyon érdekes, és akkor én meg azt mondom, hogy neki az érdekes, nekem meg sokszor az érdekes, amikor a, az emberek mesélik, hogy akkor reggel megyek a munkahelyemre, este meg hazamegyek, vagy délután. Most az ezüstérem után többen is mennek el föl, mint korábban. Nem találkoztam még ilyen szituációval a világbajnokság óta, az olimpia után ott azért ez megnövekedett, hogy ahogy bronzérmesek lettünk, de mivel én nem nagyon ö, vagyok, vagy hát fönn vagyok nyilván a, a Facebookon és Instán is, de, de mivel nem posztolok túl sokat, ezért, ezért én nem vagyok egy ilyen központi figura. Ugye talán egy né, négy mérkőzés volt, ha jól emlékszem, háromszor kikaptattok, és aztán egyszer legyőztétek, vagy? mint akkor az oroszokat is így lett a harmadik hely. Talán. Mm. Rosszul emlékszem? Volt rossz. három csoportmeccs, egy elődöntő biztos, hogy volt. Hány meccs után és el És egy Az elődöntő? Hát. Hát ugye van három csoportmeccs. van egy negyed döntő, az négy. Mennyi időn belül? Minden második nap, tehát nyolc nap. Ez a terhelés, ez mennyire hétköznapi, mennyire bírható? Hát két hétig azért meg lehet csinálni, ugye két hét egy, egy világversenynek az időtartama körülbelül. Mi a mentális és a testi rákészülés között nálad a különbség? Melyik az egyszerűbb? A fizikális. Mert csak csinálni kell. És a mentális? Az nehezebb. Sokkal. De, de szerintem az sem megoldhatatlan. Nekem kis az a fontos... Más, mit? Nekem az a fontos, hogy nem is az, hogy boldogan menjek oda, de hogy úgy... úgy ezt nem tudom megfogalmazni. Tehát nem, nem az, hogy ne legyenek problémáim, mert mindig van valami kis... Tehát mindig lehet valamit találni, de de hogy úgy olyan jó érzéssel menjek oda. Olyan vagy mint a színérznő a színpadon, testi egyéb baját, mindent elfelejtel, mikor meccson. Igen, muszáj. Kiszűrsz mindent. Nincs, nincs, nincs otthon, nincsenek barátok, nincsenek szülők, nincs, semmi sincs. Volt, hogy már előfordult, hogy, hogy így elő-előjött, de, de amikor ott vagyok a meccsen, akkor, akkor mondjuk 95%-ba azért arra tudok koncentrálni, amire Mennyire kell... tudsz koncentrálni időkérésnél? Mennyire tudsz koncentrálni negyed szünetekből? Arra, ami... Akkor, akkor tudok, mert, mert akkor kicsit pihenek. Mennyire hallod azt, amit ordítanak? A lelátóról például? Sem ennyire. Mennyire számít az, hogy ordítanak? Mennyire számít az, hogy drukkolnak? Az számít, de, de mondjuk bármilyen egyéb, tehát most ha kiabál... Például itt a hazai rendezési világbajnokságon, az egy, az egy nagyon nagy élmény volt nekem, ugye ott több ezer ember mit kiabált azért egyszerre, be? akkor azért, azért hallja az ember, hogy kiabálnak, de mondjuk 30-50 embert azért nehezebben. Ugyanúgy kérdeztem a dalát, de hát ugye bizonyos szempontból egy járnak a kérdésekről, és ha valaki ilyen slágvertig. Nem is. Nem, a slágvertig rossz szó. Alapvetően arról van szó, hogy érted, hogy én mire gondolok, és a hülyeséget kérdezek, akkor is azt válaszolod meg, amit rosszul kérdeztem. Tehát mennyire evidens az, hogy amit te csinálsz, azt mások nézik? Mm, nem tudom, hogy mennyire evidens. Azért szerintem a vízilabda nagyon sokszor szubjektív, pont azért, mert nagyon sok minden történik a víz alatt. És ezért a, a, a sima, egyszerű ember, aki mondjuk nem vízilabdázik, a sokszor nem érti, hogy mi miért történik. És ezért szerintem nehéz nézni a vízilabdát. Tehát egy, mondjuk egy foci meccset, vagy egy kézilabda meccset azért szerintem azt könnyebb. Könnyebben egy szurkoló is meg tud ítélni egy helyzetet, mint mondjuk egy vízilabdameccsen. meccsen. Magyarul, hogyha te egyébként utószinkronizálnál egy sportkommentátort egy meccs után, akkor könnyen lehetséges, hogy egészen más mondanál, mint amit egyébként ő mond. Lehet, de, ne, csak, de nem biztos. Ez csak rád vonatkozik, vagy látod a többieket is a víz alatt? Tehát tapasztalod-e? Ja, tapasztalom. E, mekkora jelentősége van a bíróknak? Nagyon nagy. A bírók bírnak azzal a képességgel, vagy kell, hogy bírjanak azzal a képességgel, hogy lássanak a víz alatt, ami egyébként egy átlagos nézőnek nem képesség. Szerintem nem elvárható. De ahogy te elmondod, van jelentősége. De van jelentősége, sokszor igen. És bírnak zömében? Változó. De szerintem, persze ez is ilyen nagyon általános, meg már sokszor elmondták, de, de szerintem az is fontos egy játékosnál, hogy ezektől tudjon elvonatkoztatni. Még akkor is, hogyha nem tetszik az az ítélet, amit mondjuk. Jó beszélsz, vagy a -e bírókoló? közvetlen a meccs után azért, azért tudok háborogni, de aztán inkább megkeresem azt, hogy lehet, min lehetett volna változtatni, hogy ne úgy alakuljon. Felteszek egy igazi sportriporteri kérdés. Milyen volt a dobogó harmadik fogaráni? Hát, arra visszaemlékszel -e? Persze visszaem. Igen. Egyébként a civil életedben mennyire gyakran sírsz? Hmm. Hát, ha fáradtabb vagyok, vagy feszültebb, akkor azért előfordul, de, de azért úgy nem... Ott mit él nem meg a dugulóan? Szóval. Szóval. Hát először, ami eszembe jutott, az az, hogy, hogy tényleg ugye kiskorom óta én olimpiai met szeretnék, és még Rio után arra jöttem rá, hogy végülis az olimpián is csak vízilabdázni kell, de hogy hogy valamiért az az mégis más, és mégis más egy olimpiai érmet a kezembe tartani, mint, mint mondjuk egy, egy magyar bajnokit, vagy egy világbajnoki érmet. Kivárolod másnak, hogy azt, ezt az érzést ezt egyszerűjel sem? Mindenképp. Ez megmarad életed végéig? Igen. Nem kopik? Nem. Felül lehetem múlni egy másik ennél jobb eredménnyel, vagy a kettő nem összegződik, hanem és, és nem vagy? És? Lehet, hogy tudom kéne, és most kívül, hogy nem vagyok sportriporter, hogy milyen csoportban lesztek Párizsban? Ö, Hollandia? Nem, hogy... Ja. A, a kérdés, hát, a... Ugye könnyű csoport nincs az olimpián, mert igazából ö, én azt gondolom, hogy talán a, a franciákat, meg esetleg Kínát leszámítva a másik nyolc csapat az az nagyon jó. Nézted a férfiakat a franciák ellen? Igen, néztem. Azért mondom, hogy nyilván egy meccsen bármi megtörténhet, de, de ha papíron nézem a papírformát, akkor ezt a két csapatot talán ki lehet venni, de, de nyilván, amikor majd ellenük játszunk, akkor, akkor ugyanúgy száz százalékon kell játszani Mindig elmondják az edzők, hogy egy-egy gólom múlik, és ez ugye teljesen evidens, de mégis mind... Az ember mikor és hogyan érzi azt, hogy egyébként a csapat, hiszen egy csapatban játszik, jobb eredményre lehet képes, mint az előző, nem is az előző olimpián, mert az hát ez ugye négy évvel korábban volt, hanem hogy most, most akár sikerülhet is, vagy ilyen nincs? Szerintem nincs. Tokióban is, is úgy mentünk, hogy, hogy most együtt van a csapat, és hogy most sikerülhet. Szerintem most is így megyünk, hogy sikerülhet. És, mi, mi, és mindig is. úgy kell menni szerintem, hogy, hogy akarni kell, hogy csinálni kell, és nem kifogásokat keresni, hanem, hanem mindig a legjobbra törekedni. Ez a jajbeszékelő réteg, sportriporterek alapvetően, sportiránt érdeklődőknek a hozzáállása, hogy csak az arany, ami számít, az mennyire van? Tehát, hogy sírni csak a győztesnek szabad, és hogy csak győzni, csak győzni, miközben egyfolytában győzni, az ugye fizikailag lehetetlen. Így van. Mekkora az elvárás benned? Mekkora az elvárás benned, mekkora az elvárás vele szemben mások részéről? Szerintem mások. Mekkora más... me a megfelelési kényszer abból adódóan, hogy tudod, hogy mit várnak el tőled? Szerintem mások részéről nagyobb az elvárás, de én azt szoktam mondani, hogy Hogyha tükörbe tudunk nézni, vagy én tükörbe tudok nézni, akkor annál többet nem tudtam meg megtenni. Hogyha arra volt elég, akkor, akkor arra volt elég. Dohába mind mulott. Egy gól volt, -e, ugye? A Egy, igen, viszont kétszer elment az Amerika három góllal, a, és a második alkalom az már az utolsó negyedben volt, és az, az szerintem az már azért sok egy Amerika ellen a VB-döntő. Mit tudnak meg. az amerikaiak? Mm. Hát jók fizikálisan, és, és szerintem mentálisan egy ilyen magabiztosságot hoznak, ami nem mindig annyira tiszta magabiztosság, csak sokszor ezt mutatják, és, és ez sokszor az ellenfelek el van-e bármi mondjuk az amerikai csapatnak ami van e, eszközben ki tudja miben amit szívesen bennél hogyha a te csapatod vagy te is rendelkeznél vele nem tudom hogy milyen eszközöket használunk szerintem nekünk nincs nagy hiányunk Tehát szerintem nincs mi leszel ha nagy leszel mi leszel ak akkor ha abba hagyod? Ezen már sokszor gondolkodtam. Ugye azért már kevesebb időm van a vízilabdában, mint amennyit eddig lejátszottam. Most ezen az edzői vonalon vagyok. Ez, ez nagyon érdekesnek tűnik számomra. De mellett ott van ez a kertészmérnök is. Holnap abba hagyod? Mennyi idő után költözöl el Dunai városban? Elköltözőre egyáltalán Dunajvárosból. Hát Élnél Dunai Városban, ha nem póluzna Lehet, hogy nem Dunai Városban, de mondjuk egy kisebb, ott a Duna mentén lehet, hogy igen. Mennyire nehéz egy olyan a sportolónak, hogy magánélete legyen, mint amilyen te vagy? Nekem nehéz, van akinek könnyebb. Szerintem ez emberfüggő is. Kapcsolattartás, szülőkkel, testvérrel, személyese vagy inkább telefonon? Telefonon, de sokszor jönnek a meccseimre. Akár Pesten van, nyilván arra, arra könnyebben kijönnek, de sokszor jönnek Dunai városba is. Olvastam a Csesándor, jól mondom? Igen. Nagyon érdekes volt, mert ugye arról beszélt, hogy megfogadta azt, hogy ő egyáltalán nem fog nyilatkozni, mert az edzőpárnak meg kell találni azt a módusz vivendit, amivel egyáltalán létezni tudnak hozzátéve, hogy ugye a Mihók Attila, ha nem is a főedző, de ugye a parton csak egy ember lett, de közben ketten vannak, ugye ezt a Vizelabda Szövetség hozta létre ezt a konstrukciót, ez hogy működik a gyakorlatban? Ugye van két edző, két egyenrangú edző, akiket közben a sporták szabályzata nem fogad el egyenrangúnak, meg ketten elnézés, nem rohangázhatnak Igen. a medence partján, de most nagyon udvariatlanul fogalmaztam. Hogy működik ez a valóságban, amit te el tudsz erről mondani? Egy olyan outsidernek, mint én. Úgyhogy meg vannak osztva a feladatok, megbeszélnek. Mi az egyik, mi a másik? Mi a cseh ule szortja? A videózás, az elemzés az mindenképp, és szerintem szerintem ott, ott vannak olyan dolgok, amiket korábban nem, legalábbis nekem, ezt, ezt magam nevébe tudom mondani, hogy korábban erre, ezekre nem is figyeltem, vagy, vagy, vagy újdonságok, még így is, és szerintem olyan dolgokat is próbált, vagy próbál behozni, ami, ami a fiúknál esetleg jobban működött, vagy működik, míg mondjuk ugye nálunk azért a női vízilabdában máshogy működtek dolgok. De ez csak, ezek apró nüanszok, tehát nem... Van bármit is eltanulni a férfi vízilabdából? Vagy ez két teljesen egyenrangú? Egy ne, más nehéz, mert ugye a nagyobb testek vannak, nagyobb területeket tudnak mozogni, azért a fizikalitás nyilván más egy, egy női sportolónál, meg egy férfi sportolónál, de vannak bizonyos mozgások, amik, amiket más szinten ugyan, de, de szerintem el lehet lesni. egy -e téged edző arról, hogy miközben ő videó elemez, te saját magadat visszanéz videón és elemezd, vagy nem tesz ilyet? Nem, nem tesznek ilyet. Vannak-e modern edzés módszerek, amelyek egész egyszerűen a korból jönnek létre, és tegnap még nem lehettek, mert nem volt hozzá megfelelő felszerelés, vagy elmélet. Olyasmire kérdezek, amiről amire nem tudnék én válaszolni. Meg lehet-e téged egy olyan edzői módszerről, amire te azt mondod, hogy afrászkúnyhóba én nem is gondoltam volna, hogy ez a kérdés az így is lehet közelíteni. Biztos, Biztos hogy meg lehet. Mennyire inspiráló egy edző egyébként. Tehát fontos-e az, hogy az edző az legalább annyira motivált legyen, mint te, ha nem motiváltabb? Nagy, És ez nem nagyon, nagyon fontos hogy ne azt lássuk, hogy csak ő is ott van, és már jó, van, majd, majd lesz. Csak ugye az a kérdés, mi, mennyire hierarchikus a kapcsolat az edzővel? Tehát mennyire várhatom el én azt tőled ebben a szituációban, hogy egy kérdésre, ami nem egy rossz kérdés, de úgy válaszoljál őszintén, hogyha Netán azt nézi az edző is, akkor holnap után ne azt mondja neked, hogy Garda, attól mert a fia ilyeneket kérdez, attól neked még nem muszáj válaszolni rá. De ez konkrétan, de most arra gondolok, hogy látod-e a szemében, hogy ő nem annyira motivált, és mégse olyan a viszony, hogy megkérdez Pista, Bá, Laci, Bá, akármilyen Bá, mi a baja? Szerintem ezt ők is érzik, hogy azért olyan edzőkről beszélünk, most nem csak a válogatottban, hanem bármilyen szinten, akik nem egy éve edzősködnek, tehát szerintem ők is érzik magukon, hogy valami, valami nem stimmel, és akkor így talán könnyebb dolgozni azon, hogy, hogy mit kéne változtatni. Vagy, tehát, hogy persze az ember látja, de nagyon sokszor meg, meg konkrétan nem tudja, hogy mi a probléma, csak azt, hogy, hogy valami nem stimmel. Tehát rá, én rá, rá nem kérdezek, hogy most valaki motiválta, vagy sem. Mennyire tiltott Kimondva, kimondatlanul edző és tanítványa szerelmi viszonya, magánéleti viszonya, kizár. Tehát az benne van-e a szervezet és működési szabályzatban, nem leírva, hogy ez csak aktív. Nem, ilyen nincs, nincs leírva. Te a pályafutásod alatt láttál ilyet? Persze. És ez nem mostja meg a csapatot? Hát nem, nem igazán. Csapaton belül a magánéleti válságok, azok mennyire tudják megosztani a csapatot? Inkább hullámosztatni tudják. Tehát sokszor van az, hogy egy emberrel mondjuk történik ilyen magánéleti probléma, és, és most ez nem csak szerelmi, hanem bármilyen Mármilyen. más, és ez mondjuk tud egy olyan erőt adni mondjuk a csapatnak, ami, amivel extra teljesítményre képes, hogy, hogy kisegítse azt az egy embert abból a helyzetből. Vagy hogy azt mutassa, hogy de igenis mi itt vagyunk. Nagyon őszintén és nyíltan válaszoltál, ebben együtt meg kell, hogy kérdezzem, hogy maga a sport, be létezel, az mennyire zárt világ? Szerintem, de... szerintem eléggé zárt, mert nem olyan nagy közösség. Tehát, hogy nincs olyan sok ember, mint mondjuk egy, egy fociban, vagy egy kézilabdában, vagy egy Taránkos, De zárt világja szólnak abban az értelmében, hogy amikor benyitsz, akkor egy másik világban nyitsz be, és valójában én, ha elkísérlek, ha bemegyek, se látom azt a világot, ahova te belépsz, abból adódóan, hogy te ott éled az életednek meglehetősen nagy részét. Vannak-e úszodai szabályok, amelyeket én nem érthetek? És nem is biztos, ha te elmagyarázod, akkor nekem azt értenem kell, te ezt elfogadod, és engem pedig arra kérsz, hogy én ezt tartsam tiszteletben. Hát most így konkrétan nem, nem jut eszembe egy ilyen se, hogy, hogy lenne, de, de esetleg lehet. De hogyha, egy, most így nem de hogyha például többet mondanám az, hogy ne beszéljen veled emelt hangon a, az edző, akkor azt mondanád nekem, hogy fia lesz, én el tudom dönteni, nagyon kedves vagy, hogy törődsz velem, de arra kérlek, hogy ezt hagyd meg nekem. Hát valószínűleg mondanám, hogy, hogy igen. Köszön. És ez, ez egy ember között abból adódik, hogy ez egy másik világ. Igen, tehát szerintem az, hogy, hogy valaki mondjuk kiabálva mond -e bizonyos dolgokat, ez adódhat abból, mert sima egyszerű, mert messzebbre kell, tehát nagyobb térbe kell elmondani, nem egy asztal nyitávolságra Lehet abból, hogy, hogy azért mégiscsak ott van a vízközeg, meg persze lehet indulatból is, hogy esetleg egy kis mérgesség, de, de azért ezek mögött inkább szerintem azt az információt kell látni, ami miatt kapja az illető ezt a... Köszön azt nézem, hogy van egy sok vonal, a Dala felidézett egy történetet arról, hogy egy vele szemben elkövetett szabálytalanságot két évvel később, hogy torolt meg, mert hogy ott volt az emlékezetében, és kereste az alkalmat. Ez a te is előfordult, ilyen is, akkor szándékosan azt kérdeztem, hogy... <gül> Ez a Tóth franka volt emlékezettem szerint kapcsolatos elnézés, ha rosszul mondanám. emlékszel -e a saját pályafutásod során ilyenre? Nem, én nem. Mondom, nehezen jutok el oda, hogy, hogy egyáltalán agressziót alkalmazzak, vagy Milyen kicsit agresszívabb. Kiállítva? Hát, ha back, back vagyok, ugye vagy hogy a védő a centerrel együtt, akkor azért gyakrabban. Kipontozódta le már. Ó, oh, sokszor, Igen. De hát ezek nem durva dolgok miatt, tehát nem. mert ugye azért a verekedés az súlyos... Mennyire vagy mennyire sártóztatható az edző által, hogy a csapatodat a ha kipontozódsz, mondván, hogy akkor érdel hogy ne legyen annyi kipontozódás. De az három kell? Három, igen. Hát azért ezt tudom magamtól is, hogy ezzel azért nem segítem a csapatot. Vannak szituációk, amikor tehát bedobják centerbe a labdát, akkor inkább állítsanak ki, mint legyen egy akcióból. Ugye a negyedik sor. negyed legvégén bele, de a harmadik igen, negyedben igen. ne legyen még. Igen, igen, igen. Mennyire igen. fáradsz el egy négynegyedes? Egy négynegyedes uh, meccs az nettó és bruttó más idő. Bruttó nem, hülyeséget mondok, nem, nem, nem, az ugyanannyi, nem, nem, hülyeséget mondok. Mikor, mikor áll be ebben fáradás? Ez van már az első nem, negyedben is. A, nem csak elmagyarázom, hogy nagyon keveset aludtam, és már egész egyszerűen most hirtelen a vízilabdát olyan más sporttal tévesztette össze, amiben van tiszta idő és nem tiszta idő, de rájöttem arra, hogy ez a vízilabdára nem áll. Hát, Bár ugye azért több, van, mint ugye négyszer nyolc perc, idő. igen, és akkor ha mondjuk szabálytalanságban, az ugye ott megáll. Igen, azért mondom, hogy ott Igen, igen, van. igen. E Azért vannak hullámvölgyek. Hány negyedet játszol végig? Vagy hány negyedben? Tehát ennek, tehát veszük, gyakran hogy... vagyok négy negyedetben végig. Főleg ugye a Dunajvárosban. Ez válogatottba azért nyilván könnyebb, mert ott, ott azért olyan játékosok ülnek a kispadon, akik könnyen tudják cserélni azokat, akik a vízbe vannak. Tehát, hogy közel hasonló szintű játékosok vannak ott. És sorok vannak, mint a hokiban? Nem, nem, nem. Tudod-e már a dátumokat Párizsban? 27-én, júli 27 az első meccs. Most az a legfontosabb. Ruhát mikor fogsz látni, vagy már láttál? Nem, még nem. Számít? Nem. Emlékszel a riói és a tókiói ruhát? Emlékszem, igen, meg is vannak, de a vízilabda szempontjából ez lényegtelen. Párizsban voltál? Voltam, igen. Civilben? Igen, a szüleimmel. Ugyanúgy nem lesz idő, mint ahogy nem volt Rióban? Valószínűleg nem. Azt már tudod de hogy hol fogtok lakni, hogy hol van a falu? Térképen láttam, meg talán most hoztak nem olyan rég nyilvánosságra egy videót, holban megmutatják a szobákat, meg, meg az épületeket. Hány, maga, tehát hány ember lesz egy szobában? Azt nem tudom. Szerintem kettő lesz, vagy hát korábban eddig két ember volt egy szobában, és ugye két szoba volt egy apartmanban. De most nem tudom. Sejthető, hogy, az... hogy kiben leszel együtt? Szerintem igen. sejthető az, hogy tuti, hogy benne leszel a csapatban? Ugye, valójában, tehát hogy, hogy ugye az edző rakja össze. Igen. Ö... Valószínű. Én, én, ezért, én ezért dolgozom. Nyilván az edző fogja eldönteni, de, de én mindent meg fogok tenni, hogy, hogy, hogy ez ne legyen. Benne akkor a kérdés, hogy én benne, benne leszek-e a csapatba. Utána álmodsz az olimpián? Jó után álmodtam, igen. Ugye ott eléggé drámai körülmények között vesztettük el a bronzérmet, és, és ott azért sokáig még azért ott volt a fejemben. És előtte álmodsz ebből? Tehát álmodsz Párizsban? Nem. Vagy hát még nem volt. Aztán lehet, hogy majd lesz. De még döntőnek mi a dátum? augusztus 10, azt hiszem. Nekem, ugye azt kell kívánom, hogy minimum, hogy ott legyetek. Igen. Kívánom, és köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást.